Лист у вічність Тоді мало бути більшовицьке повстання проти гетьмана і німців. Хтось виказав, що воно почнеться і покотиться пслом, а центр у сорочинцях – догадяча, спалахне ціла округа. Бездонний день Кличальної суботи, Горів і голубів над селом, З лісу везли на возах клендерево, Ліщину, дубове галузя, Терен, зелену траву, Хати чепурили до клечальної неділі, Подвір'я пахли в'ялою травою, Прекрасне село стало ще милішим, Воно Прибралося в зело, Заквічалося клеченням, Хати білі й суворі, Двори увігнуті, Чисті й затишні, І синюще небо Лилося й лилося. Долиною під деревами Ніжився прекрасноводий псьол, Загін Германського кайзера блукав по долині, обшукуючи кожен кущ, а загін гетьманців обшукував піски. Гер капітан юрнамберського полку керував пошуками, коло нього гасав його доберман, гавкаючи на кожне дерево. Пан сотник гетьманського війська лежав на жупані під вербою. Відпочиваючи після перших годин ретельності і завзятості. Перед ним на пслі троє хлопців шукали чорного дуба, який лежав на дні ріки. Хлопці шукали його, сидячи під водою і потім виринали на поверхню. Було нудно й заколисливо на березі псла. Солдати обох загонів Планомірно обшукували всі закутки. Підвода з двома чоловічками зупинилася коло сотника. Пане отаман, сказали чоловічки, ви, люди, не місцеві, і вам його зроду не знайти. А оці хлопці тут шукають чорного дуба. І... «Чорного дуба шукають під осінь, а не клечальної суботи. Ці хлопці слідкують за вашими пошуками. Отакого такого вони шукають чорного дуба, пане Отаман. А ми, люди місцеві, і стоїмо за його світлість, ясновельможного пана Гетьмана, і хочемо вам допомогти. Ми краще знаємо...» «Де шукати того шибиника листоношу пане Отаман? Тільки хай це буде секретом, бо нам тоді не жити від сільської злидоти і спалять нас другої ж ночі». Обидва чоловічки розповіли панові Сотникові, що в лузі є озера, округ них й очерет. Ті озера-саги вони можуть по пальцях перерахувати. Там вони рибу волоками тягали, від революції ховалися свого часу. І листоноша в озерах причаївся, очікуючи ночі, щоб тікати далі степом аж до сорочинець. В озерах лежиш під водою, в роті тримаєш очеретину, і дихаєш крізь очеретину, аж доки пройде поблизу облаву і постріляє у воду, кине ручну гранату в озеро, щоб ти виплив. Вуха в тебе полопається, та проте не завше ти випливеш на поверхню, як глушена риба. Хто просто умре на дні, не випливає, а хто може й урятується, коли вибух далеко. А це найкращий спосіб шукати втікачів по наших місцевих сагах», – сказали чоловічки панові Сотникові.